не проти іновірних, а проти самих турків, які не захотіли більше терпіти його своболі. Яничарський булук Стамбула вирушив під Андріанополь. Міцно стиснула рука Аліма Ефес Ятагана. Стиснула конвульсивно. В страху він з дикою ненавістю розрубував черепи туркам яким похлявся служити все життя, у яких роками заслуговував довір'я. Колись убивав чужинців за те, що не хочуть стати під прапор порти, тепер убивав господарів, які захотіли позбутися своїх слуг і були страшнішими від персів і козаків. А вже в найми більше ніхто його не прийме. Для нього ніде немає землі. Загінки Зелбашів був розбитий за один день. Кругли поруч зі своїми соратниками конав на палі. Живим залишили лише одного медаха Умара. Йому зв'язали руки і привели, перед конаючого ватажка повстанців, щоб він бачив страшну його смерть. До Омара підійшов Мурах Баба. Зловтішно блищали його очі. Він не забув, як принизив колись його меддах Омар на горі та пеобав кафі. Бачиш, старче, де ми знову зустрілися? Розпочинай тепер своє дабірство. Ти ж знаєш Коран на пам'ять. І доведи, що не я, а ти хочеш добра своїй державі. О, то, тобі, зраднику, більше не допоможуть усі філософи світу. Мовчав меда Хомар, не відриваючи погляду від спотвореного муками обличчя Кироглим. Що думає він тепер, за що кається, за те, що вступив у нерівний поєдинок з тиранами чи, може, за те, що просив у них пощади перед смертю. — Ти, певно, омаре, думаєш, що так помреш, як він? — далі Мурах-баба, показуючи на кірогли. Я знаю, ти один серед усіх цих боягузів, хотів би такої смерті. Та не стяв в тобі голови Амурат, не запроторив у темницю Ібрагім, то я тебе помилую. Помилую для того, щоб не робити тобі слави і честі, якої бажаєш ти і ті, що теж колись наважаться так гинути. Ні, я водитиму тебе майданами міст, мої дервіші, пригріватиму тебе розпеченим залізом, поки не назвеш себе брехуном і науку свою брехливу, а потім дамо тобі можливість жити і виголошувати на мінбрех проповіді, який складе для тебе шейхуліслам. Коли ж не захочеш, виріжемо тобі язика, щоб погане слово було, не зірвалося з нього, повісимо ярлик на шию з написом Я, брехун, і прив'яжемо до стовпа Костянтина на Атмейдані, а людей примусимо йти процесію повз тебе і плювати тобі в лице. А тепер скажи мені по щирості, що спонукало тебе, родовитого турка, піти проти своєї влади і ув'язатися в цю дитячу гру у війну? Адже знаєш, що так, як одна людина не може бути водночас з чиїмось батьком і сином, так і раб не може бути паном. Ти ж бачиш, ще не проспівали муедзини до Магріба, і в мечетях Андрінополя, і баталія закінчилася. Чи ж варто було губити себе? Я не зумію пояснити тобі того, відповів Меддах Омар. «Чого твоя голова зрозуміти неспроможна?» Сказав один філософ з невігласом, який вважає себе мудрецем, «Не заводь розмову. Скажу тільки одне. Нині загинув Кирогли, а завтра, певно, загине боснійський ватажок повстанців, який мав з'єднатися з нами. Але важливо те, що стала можливою боротьба розуму з темрявою, а те, що можливе, рано чи пізно стане дійсним. Гляде велика боротьба, дервіши, хіба не знаєш, що коли в Кадубі появилася хоч одна маленька дірка, то воно все-таки витече. Коли скелю черкнула тріщина, то камінь конче звалиться. Якщо прозрів хоч один яничар, то розбрадеться цілий корпус. Якщо один із можновладців умів мислити, то значить, що мій народ може мати розумних правителів. А коли простий пастух доросте до такої сили, що зуміє гинути на палі, не каючись, тоді ви програєте. На мою ж допомогу не ваш, мурах-бабо. З цієї миті я не промовлю жодного слова. Можеш відрізати язика, він мені більше не пригодиться. Медда Хаумара потім задушив власними руками Муса Паша. Розділ шістнадцятий. Ой, що ж бо то за чорний ворон, що над морем крякає? Ой, що ж бо то і за бурлака, що всіх бурлак скликає?» Українська народна пісня. За гаремними вежами персидський сад, перлина ханського двору, краса затулена мурами від людських очей, недоступна, ув'язнена. Фінікові пальми тягнуться кронами в висоту, а визирнути на світ їм не судилося. Нудяться філодендри і фікуси, їжаться сердиті кактуси, розпускаються турецькі тюльпани, почняють африканські гладіолуси, хиляться чашечками до землі петуні і тішиться смуток в ханському раю, смуток самотності, непотрібності, Невизнаності Рік за роком Розквітають і в'януть І знову Цвітуть з надією Що хтось побачить Їхню красу Надаремно Ніхто нею не радіє Не милується І тому смутна ця краса І смутно ходить По алеях Найкраща квітка персидського саду Ханим а за нею дріботить Євнух, його надремне око пельнує повелительку, а звикнути до Євнушової опіки вона не може.